«Але ти, старий більшовик, повинен стежити, щоб виконувались вимоги командування». Так і добирали весь особовий склад батареї. Крім уміння стріляти і сміливості, наш батареєць повинен був мати ще й велику фізичну силу. Адже кіньми не підвезеш гармату до позиції ворога. Щоб бити по ньому в упор, треба вночі підтягти її на вогневу руками». Командиром однієї з гармат призначений грузина Давида Ілліча Бакрадзе, сержанта, за спеціальністю інженер-механіка, який утік з полону. Партизани полюбили його за доброту і щирість. Усім було приємно, що серед нас, українців, білорусів, росіян, з'явився грузин такої людяної вдачі. Сподобався він і тим, що мав справді богатирську силу. До нього найсильнішою людиною серед наших партизанів вважався Кульбака, командир глухівців. Довідавшись про це, Бакрадзе громовим басом відразу ж викликав Кульбаку на поєдинок. Сказав, що побори його однією рукою. І справді, вмить поклав Кульбаку на обидві лопатки, викликавши захоплення партизанів. Коли Бакрадзе дістав призначення в батарею, артилеристи сміючись говорили – Тепер, коли ще й без коней обійдемося, Давид Грузин на руках перетягне всі гармати. Ще більше полюбили партизани Бакрадзе, знавши його ближче. В богатирському тілі жив Богатирський дух, бойовий наказ для нього був найсвятішим законом. Він любив усьому точність, робив усе як закресленням. Разом з гарматами і снарядами прибули на наш аеродром протитанкові рушниці, автомати, патрони, медикаменти, обмундирування. Серед усього того були і пакунки з літературою та листівками. Щоб виконати бойові завдання, ця зброя була не менш потрібна, ніж гармати. На партійних зборах питання ставилося так. У Рейді кожен боєць повинен бути агітатором і пропагандистом, нести народові, які вже другий рік стогне у фашистському ярмі, Вільне і правдиве радянське слово Всім не терпілося випробувати гармати в бою Вдарити по гітлерівцях, що закривали нам вихід з лісу Насамперед хотілося знищити ту прокляту батарею Яка по варварському обстрілювала стару гуту З-за села Лукашенківського Як тільки гармати доставили з аеродрому в табір Ми першої ж ночі вивезли їх на передові застави і почали наступ на противника, що займав тут укріплену оборону з системою опорних пунктів дзотів та інших фортифікаційних споруд. Я пішов сам з батареєю, щоб на практиці остаточно разу назавжди домовитися з гармашами, як треба економити боєкомплект. Після трьох снарядів там нічого не повинно залишитися, говорив я, вказуючи на ціль. Артилеристи швидко зрозуміли, що від них вимагається, і постаралися за темряви підтягти гармати до німецьких траншей так близько, що жоден постріл не пішов у холосту. Вперше нам доводилося наступати на укріплену оборону, долати дротяне загородження, штурмувати дзоти. Противник чинив сильний опір, але коли загриміли наші гармати, партизани вже ніщо не могло зупинити. Ми вибили фашистів з хутора поділи і просунулися за ніч кілометрів на п'ять. Окупантам довелося зняти батарею з позицій біля села Лукашенківського, пересунути її далі. Тепер до Старої Гути вогонь ворожої артилерії не досягав. Підготовка до рейду на правий берег Дніпра була завершена пробним виходом. Члени комісії що перевіряли готовність загонів до походу, прискіпувалися до кожної дрібниці, яка могла перешкодити, утруднити або демаскувати рух колони. Наприклад, чи не дуже стукатять колеса під води, чи не малувати хомут на коня. Щоб узяти з собою якнайбільше боєприпасів, звозів скидали все, без чого можна було обійтися в дорозі. Бійці, які не знали нічого дорожчого за боєприпаси, Готові викинути з кишені все, щоб узяти якомога більше патронів, цього разу особливо постаралися. На прощання старогутівцям дісталося від нас багато пам'ятних подарунків. Деяким бійцям і командирам перед виходом у рейд довелося розлучатися з сім'ями.